podcast. Hej Hej Amanda, hur mår du? Jag mår bra, jag är lite förkyld men jag hoppas att det inte ska förstöra podcasten. Varför är du förkyld? För äh, det? Ja, du, men Jag har varit förkyld hela veckan, för jag, det var så kallt i Barcelona. Nu <laughs> ja, måste vi höra du, det här, du förlåt. var ju i Barcelona. Äh, mm. Ja, Ja i en vecka och sen åkte jag hem. Ja, du har ju tänkt att jobba där och sånt där från början. Ja. Eh, hur kommer det sig att du ändrade dig? Alltså jag hade ju fått ett jobb där. Vi åkte dit och sådär. Eh, men sen så, jag vet inte. Alltså jobbet var väldigt, väldigt dåligt. Det var väl främst anledningen. Det var, det var värdelöst verkligen. Det var så såhär superoseriöst företag. De tog då av oss i utbildning och sånt. Vi fick liksom ingenting. Och vi fick inte ens veta mm. vad det var vi skulle sälja. Alltså det var bara massa skit. Och vi hörde att folk fick hela tiden. Mm. Eh, det gruppen som hade börjat täcka innan oss. De började som 17 stycken när man bara sex en vecka ja. Så jag tänkte väl att jobbet var ju ganska värdelöst i plan. Och sen mm. så var inte själva stan. Alltså jag vet inte. Jag har haft någon form av romantiserad bild av Barcelona. Jag har ju alltid sagt att jag älskar Barcelona som duktar jag Men nu insåg jag att jag älskat alls Barcelona. Det är en otrevlig stad. Alltså, mm. folk, alltså folk som bor där är väldigt otrevliga. Och sen så är det ju mm. så, här, Det är ju ekonomisk kris nu så... Bröttsligheten är ju skit hög Verkligen, alla blev rånade Och snattade från hela tiden Det gick typ inte att åka till min bana Med sina värdesaker, man bevandde det hela tiden Shit Ja, och ja, nej, Det var kul var cool att vara där en vecka så alltså jag fick nya kompisar och sånt Men mm. ja det var, det var fler som åkte hem Typ samtidigt som mig Och alla andra skulle söka andra jobb Och sånt, så ja Jag tror alla var lite besikliga faktiskt Ja men det är jättebra och det är också bra att man åker hem istället för att stanna kvar för att liksom bevisa något för någon annan. Ja jag vet, för det, det var det ju alltså, typ, vissa som stannade kvar sa ju typ, ja ah, men nu har jag sagt att jag ska vara här i tre månader, jag kan inte bara åka hem typ. Mm. Men jag känner ju att vad fan ska jag vara där i tre månader när jag inte tyckte det var speciellt bra där liksom, när jag hade bett hemma. Precis. Helt rätt, helt rätt. Helt rätt spår där. Bra. Och jag har också kommit hem till Göteborg. ja. Eh, Ja, jag fick ju såklart panik till sist av den lilla byn, alltså jag klarade inte av hos så länge utan det var så här. på helgen när det inte gick några bussar och sånt så jag fick som ångest så vi jag utbildningen och är här nu. Ja, Göteborg yeah. är väl i våra hjärtan. Ja men det är väl det Man <skratt> uppskattar då mycket mer än om du har varit någon annanstans som var kämre, liksom. Gud ja alltså Jag kan inte ja. titta på så här grejer som är helt självklara Innan alltså jag bara tittar jag och bara Gud vad vackert det är liksom Ja typ. Och vad trevliga <skratt> människorna är Och, ja. och ah, är Härligt, spårvagnar ja. ja snälla spårvagnarna liksom Slitt på en tunnelbana Och bli bistulen Så skönt Verkligen du var sjukt, jag åkte för att det var så här riktigt illa, du åkte för att det var så här, alltså, by och det hände ingenting och jag åkte för att det hände för mycket. <laughs> ja, eller, ja, det var ju, det hände ju det, men det var ju bara en massa drama som jag skapade för jag blev utråkad, liksom. Det är ju typiskt dig också. Ja, verkligen. Och då är det fel, det ska vara en stad som stimulerar en. Ja, det håller jag med ja om. Mm. Ja, så saknade jag alla mina vänner och sånt. Ja, det det jag med Ja. Jag saknade alla, alltså jag kunde typ sakna så här, Folk som jag inte ens umgås med Folk jag ser på stan ibland typ <laughs> Okej okay. Folk som är på McDonalds typ <laughs> Okej okay. Folk som står som såhär spetyr eller gatavinkrar <laughs> De saknar jag Ja Jaha. Hon som alltid sitter utanför systemet på avinyl Ja ah. Hon har inte suttit där ett tag Nej hon kanske dött. Så hemskt. Du tror att till något annat ställe. Och satte där varje dag i två år liksom. Ja, stacka. Usch, jag gav aldrig pengar. Nej. Jag att hon dog om då. Fy Först. Jag tror att hon aldrig gav henne pengar heller. Ja. Jag tror att hon dog. Jag tror att hon, bara... jag tror att hon fick ett jobb och ett hem. Men vad heter det? Dagens ämne handlar om destruktivitet. Ja. Mm. Det finns ju ganska mycket att säga om det här med destruktivitet. Jag själv har kommit på att jag har ett lite destruktivt förhållningssätt till alkohol. Det tiden. Ja, det är helt intressant ja. att du har. Ja, precis. Och det är ganska obehagligt att inse det tycker jag. I fredags så var det liksom... Det här, det här var liksom det sista efter alla funderingar kring det här. Du inser att det verkligen är så. Ja. Eh, vi skulle ju matas i fredags efter att två kompisar till mig hade typ en förestragsmiddag. Mm. Eh, och det var en middag som skulle avgå till fest och som skulle avgå till utgång i Göteborg sen då. Ja. Eh, så vad som sker är att jag tar med mig en stor vodkaflaska till festen. Och redan där, där är det ju lite konstigt. Ja, precis. Och inom några timmar så har jag druckit upp den här själv. Eh, Ja, så jag blir hur full som helst och kommer sedan inte in på valen då. Där jag bland annat möter dig eh, och alla andra tjejer och sådär. Ah. Eh, och då är jag så borta att jag kommer inte ens ihåg det här liksom. Eh. Nej du kommer inte ihåg att du och jag umgicks i fredagskväll? Nej, det är huvudhuvudst. Mm. Eh, och sen så blir jag tagna på rysen typ. Eh, och så jag, hamnar jag i fyllcell. Sen hamnar jag på tillnyttigheten. Och sen får de för sig att jag är drogad så då, då säger jag, jag vet inte varför, men jag erkänner då, vilket inte var sant, att jag har tagit massa ecstasy. E och så då blir jag skickad med, med ambulans till typ akuten och sen så tar de massa blodprover på mig och magpumpar mig och jag får dropp och sådana där saker. Jag jag ja, de tummer min magsäck typ. För de, Oj, det visste inte jag. Nej, de kanske trodde jag skulle pissa på mig eller någonting annars. Nej men gud, det är ju allvarligt att bli magpumpad för det Ja, eller hur? Det är ju sådana så alkoholproblem som blir det. Mm. Eller ja, det är bara, jag, jag vet andra som har blivit det också. När man har druckit så mycket. Mm. Ja. Men så, så den avdelningen som jag till sist hamnade på, det var den här avdelningen med folk som hade typ försökt att självmord eller tagit överdoser och sådär. där. Mm. Eh, ja, för jag, jag var ju inne för droger och alkohol liksom. Mm. Eh. Ja, så, så där fick jag vara, och det var en, min granne som bara jämte mig. Hon så här, hade inte ätit på flera dagar, hon hade försökt självmord typ några dagar innan och så där Hon var helt borta, verkligen obehagligt. Herregud, och där var du liksom, bara för ja, du. av någon anledning hade ljugit om att du hade tagit droger för polisen, det var smart. Jag tror att jag trodde det för jag tror att det var polisen som sa att jag hade tagit det här, typ, för jag visade några symptom på det enligt dem. Men de vet ju inte hur jag är när jag är så, så liksom. Så, äh, så, så var det så här, när jag var där så var det typ psykiatriker och läkare och så här, sjuksköterskor. Och alla de här, så här pratade med mig om hur ofta jag tog droger. Och frågade bara, vad gör du om dagen Och jag bara, jag på Gud. Och de bara, ah, mm, okej, okay, ja, vad bra. <skratt> Det var som att jag var wild som verkligen var på väg ut för livet. Typ. Åh, herregud. Ja, men det kanske var bra för dig om du nu har känt att du har eh, haft ett eh, förhållande till alkohol som inte har varit så bra. Så kanske det var wake-up call. Mm, det kanske var det. Men, men vad tycker du? För jag, jag har hört på Kristoffer här podcast och sånt. Mm. Och han sa typ om sin alkoholism. Att han, eh, han, han kunde bestämma när han skulle ta det och sådär. Han fick inte abstinens eller någonting. Men mm. Dessutom drack han alldeles, alldeles för mycket. Ja. För han, han, visste, han kunde bestämma när han skulle dricka, men inte när han skulle sluta, om man säger så. Precis, ja. Så, så jag har väl lite samma grej, men det är ju bara när jag festar, liksom. inte så att jag dricker ofta eller så heller, så... Nej, för du, du, du är inte den som sitter hemma och uppe, liksom, så som man tänker en klassisk alkoholist gör. Nej. Men samtidigt så, alltså... Om det alltid spårar när man väl dricker så har man ju någon form av problem liksom. Ja, precis. Man måste ändra den här banan. Ja, man vill ju kunna dricka utan att det går över styr varje gång. För det är ju väldigt, alltså det är ju jobbigt och det förstör ju. Alltså man har ju aldrig roligt om det alltid går fel liksom. Ja, precis. Och det är ju också så att det ger mig ju faktiskt problem, sociala problem. Ja, om det är så att jag ska gå ut mina vänner och så är det jobbiga tjejer som måste åka hem, liksom. Samma sak, liksom, när jag träffar nya människor och blir så här helt sjuk och så här övertaggad när andra börjar få sitta och tar ta några öl, liksom. det är bra, liksom. Eh, det händer ju flera gånger i hållspel, liksom. Eh, och, ja, eh, alltså, att man, att man ligger med människor som man egentligen inte vill ligga med. Eh, man, eh, man skapar rykten om sig själv. Man berättar så här ljus i saker om sig själv som man absolut inte skulle berätta snyggt nej, nej, men precis, alltså, ja. det... Det, det har ju väldigt många dåliga konsekvenser med sig mm -hmm. liksom. Äh, men mm. samtidigt, alltså det är ju inte så lätt att bryta vana heller. Mm. Äh, men jag vet inte om du tänker, alltså om du tänker, nu jävlar ska jag dricka jättemycket och bli asfull. Eller om du tänker, jag ska ta det lugnt och sen blir det bara att det blir mer och mer. Eller om du tänker helt enkelt bara dricker utan att tänka på hur mycket du dricker. Så alltså det är lite olika. Om jag tänker så här att jag verkligen ska ta det lugnt. Och då, då, då, gör det väldigt, eh, då gör ju det Men den här gången så tänkte jag. Nu ska jag festa liksom. Och då tänkte ja. jag att det ska bli skit. Men jag gick ganska långsamt fram ändå liksom. Även om jag drack väldigt mycket på ganska kort tid. Så var det ändå så här att jag drack typ. Inte så att jag typ tio shots Utan att jag drack liksom en drink. Och sen en drink och en drink. Ja. drink det. Så, ja. alltså. så problemet när man dricker snabbt. Det, det har jag märkt, för jag, jag dricker ofta väldigt snabbt. De sa det till mig i Barcelona hur många gånger som helst, att jag dricker så snabbt. Mm. Eh, för jag gör det, och jag vet inte varför. Men i alla fall, problemet då är att man kan dricka väldigt mycket på väldigt kort tid. Och då märker man inte att man blir full före man redan har fått i sig allting. Liksom. Mm. Om man dricker långsamt så märker man ju, oj nu, nu börjar det komma och då ska man inte ha mer. Precis. men om man dricker för snabbt så känner man ju sig nykter efter typ tre drinkar kanske, men det är man ju verkligen inte utan det tar lite tid innan det sätter in, liksom. det går ju åt mm. hjärnan. Nej, så grejen är det finns ju folk som är rädda för att gå ut utan att vara fulla, alltså folk som känner sig så fruktansvärt obekväma när de inte har druckit. Att de dricker jättemycket för att de kan inte ha kul annars. Mm. Men det tror jag inte är problemet med dig heller. För du har kul utan alkohol. Jag vet. Det är bara som... Jag är bara så som kul. Sitter och diskuterar ditt alkohol. <skratt> <skratt> det kan väl ställa, Jag har ju varit med många gånger. Jag har varit nästan lika illa i alla fall. Jag har aldrig haft en frilis. Nej. Man har sina perioder där man kanske inte riktigt kan hantera saker och ting. Ja, det går över tror jag för de flesta. Annars får man ju väl söka hjälp för problemet. Men det viktigaste är väl att man själv inser att man inte kan fortsätta på det sättet man gör. Och då tror jag att det automatiskt brukar lösa sig. Det tror jag Om man vill förändra sig så kan man ju göra det. Men jag tror att problemet är att jag inte riktigt varit så jävla motiverad till att göra det hittills. Så fall skulle med en liten peckflaska med vodka, inte en stor vodkaflaska. Exakt, liksom. exakt. Då hade du ju liksom redan från början begränsat. Mm. Exakt. Tack, tack. Men Frida, känner inte du så här att man... Det är inte bara det att man omedvetet eh, lätt, kan bli lite destruktiv. Det kan ju alla bli. Men på något sätt lockas man av det. Mm. Mm. Alltså jag, jag tänker, jag, jag typ romantiserar nästan alla typer av destruktivitet. Mm. I, eh, I mitt huvud. Och jag har funderat lite på varför det är så. För man ser liksom destruktivitet som något fint typ. Alltså inte, fult, inte att det är fint att sitta över alkismen. Man känner. Det finns ju många glamorösa omskrivningar för det liksom. Mm. Det är väl också det att det är härligare att ha känslor. Oavsett om det är negativa eller positiva. Än att vara... Alltså så här, man, känner, man romantiserar till att man är en djupare person nästan. Som känner en massa saker och har en massa ångest. så här liksom. Ja, och egentligen så är det ju mest... Eh, destruktivitet är ju nästan alltid en ursäkt För att undslippa produktivitet Och ta i sitt liv och i sig själv liksom. Precis. Men jag tror att många Alltså mycket av det som gör Att vi idag Jag vet inte om det har varit så här i alla tider För jag har bara levt en kort stund på Men jag vet att de flesta I alla fall ungdomar idag romantiserar Destruktivitet väldigt mycket Till exempel ensamdrickande Och eh, rökning Och vissa sätt droger, fästande. Eh, jag tror att det är jättemycket på grund av att media förmedlar en sån bild. Mm. För jag tänkte på det förut att det måste ju handla om vad vi tittar på, vad vi läser och sådär. Och jag har kommit på att de här amerikanska tv-serierna som man konstant kollar på, jag i mm. alla fall, så jag är beroende av alltså. mm. där, där snackar vi destruktivitet alltså. Mm. Gossip Girl till exempel. Typ ja, Serena, hon är fortfarande sånt hon är fortfarande skitsnygg och, och sig klär på sig och det blir en spännande grej liksom. Ja, hon är cool liksom. Mm. Och sen Chuck Bass i Gossip Girl, han är ju alltså nog en av de mest destruktiva karaktärerna inom inom TV-historien. Alltså, ja och det Jag har anledningen alltså. till att unga tjejer kollar på Gossip För han mm. är så snygg och sexig där. Det blir ju sexigt liksom Han hade inte alls varit snygg Om han hade varit en, en ordentlig kille Som liksom är välkammad Och, och pluggar Och aldrig dricker alkohol Nej. Det som gör Jack Bass Till liksom dagens Största ideal för tjejer Är ju hans destruktiva sida liksom. Han tycker inte i varje avsnitt liksom Mm. ensam ofta hemma i sin lägenhet så här whisky som man häller upp liksom Har du hållit på med något ensamdrickande någon gång? Um, nej ensamdryckande har jag faktiskt aldrig hållit på med ja, för, förutom om jag har själv någon gång, men det är på grund av att det är liksom på grund av omständigheter som gör att jag liksom inte har någon för för att jag sitter och kanske ta lite byn på tåget Ja, men, men jag kan ju ändå förstå för att jag mår dåligt, satt mig och druckit ensam. Jag tänker också på O.C., du vet Marissa Cooper. Ja, hon är den ultimata alkoholisten. Hon har ju tydligen alltid en fickplunta med sig. Ja. Och jag vet inte vad hon har i den, men hon dricker ju ibland nu den. Alltså, det är ju tragiskt. Jag vet, hon dricker i skolan eller sånt. Ja, hon spetsar kaffe i skolan. Och det var ju inte som en kul grej, som ungdomar ofta dricker i skolan. Jag <här> tycker det är roligt, utan det var ju för att hon inte klarade av dagen om hon inte spettade kaffet. Ja, det är dåligt Men det är så sorgligt för de gör det De visar inte problematiken med det Utan de visar det som att Det, det är ju liksom de coola och de snygga som gör det här mm. Det är ju inte någon som liksom Någon som sitter på gatan Eller någon eh, hemsk nedgången brud Utan det är ju de snygga, populära tjejerna och killarna Som gör det Mm. Som är destruktiva och då är det lite konstigt Att man får en romantiserad bild av destruktivitet Och av ensam och sånt liksom. Nej, verkligen inte Men sen så tror jag också att det är Alltså när man mår dåligt och ägnar sig åt olika typer av destruktivitet mm. äh, så är det nog ganska mycket så att man liksom behöver matersera det för att inte få alla de skuldkänslor som man får ändå från, ja, ja. Äh, från omgivningen. För att jag kommer till exempel äh, när jag hade jättemycket prestationsångest typ så typ började kvällen innan med ett prov och bara jag måste vara MBG. Äh, då fick jag som panik ibland att jag var tvungen att göra någonting antingen typ... Eh, dricka, så drack jag typ några drinkar samtidigt som jag pluggade, eller typ ja, skära <låder> eller något annat sådant eh, och det beror ju ganska mycket på att eh, och då, då tänkte man att ah, men det här är en kortsiktig grej och bla bla bla, man intellektualiserar det man romantiserar det eh, och med tanke på att omgivningen reagerar på så negativt sätt så behöver man fortsätta med det här och för att för att kunna liksom hitta någon slags ro i det liksom. För det är någonting som man ändå måste göra När man mår dåligt för sig själv ja, Jag tror att har man väl börjat göra det Och upptäcker att det minskar ångesten För det minskar ångesten för stunden Både, mm. alltså Alla sådana destruktiva grejer man, Folk håller på med då, alltså, Har man väl börjat göra det Så vill man ju fortsätta Och då tror jag som du säger Att man det för att hitta en ursäkt Att kunna fortsätta med det mm. Mm. Men eh, en annan sak som är intressant som vi alltid tar upp i det här programmet är genusperspektivet. Exakt. Ehm, man får ju alltid höra att det är tjejer som skadar sig själva. Eh, och att det är killar som liksom riktar ut oss. Man går ut till typ, slåss eller någonting. Ja. Eller i jobbig skolan och utan på olika sätt. Ehm, men jag känner att eh, jag, jag tror inte riktigt på det här. Jag tror det är ganska problematiskt att prata för mycket i sådana här termer. För det är ju alltid större skillnad. I, I grupperna än vad det är liksom, Mellan könen generellt Absolut. Men man, grejen är Vi är ju så vana vid att prata Könsuppdelat liksom. mm. Vi eh, Pratar mycket mer om kön Än vad vi pratar ens Alltså inom det här området så pratar vi mycket mer om kön Än vad vi ens pratar om Jag menar, sociala eh, omständigheter Vart man bor Alltså sådana saker det är bara med grejen är att statistiken talar emot det. För alltså det är fler killar än tjejer som eh, begår självmord. Precis. Men om man tänker så här till exempel då. Jag, jag tror att det här utgår väldigt mycket från en föreställning om att vi tjejer är så himla sköra, eh, oh, som kontrast har. till killarna som ska vara någon slags här grottmänni och människor som liksom klarar sig ändå. Exakt. Eh, som till exempel Aftonbladet, de hade ju en blogg förut som handlade om typ så här, unga tjejer och deras problem som man kan ha som ung tjej. Mm. Eh, och det är inget fel med det, så här, psykiska problem och sådär för, för att minska den psykiska ohälsan. Men samtidigt så förstår jag inte varför man fokuserar på just unga tjejer. Varför inte bara unga personer generellt sett? Är även är så är det väldigt många killar också. Ja. ja, alltså det är saken i den att Eftersom det finns någon generell bild av att det är tjejer som skadar sig själva Och det är tjejer som måste vara dåligt Så blir det liksom lite tabu för killar att prata om när de mår dåligt mm. Det är en att tjejer pratar alltid alltså, vi, vi har ju så många forum att prata om Eftersom det finns en allmän uppfattning om att det är tjejer som är dåligt Jag menar till exempel den här bloggen om bastenbladet Eller liksom såna här tjejgrupper Eller eh, olika sådana saker Medan killar inte har något forum alls. Så det är ju inte mm. konstigt att egentligen killar kanske mår ännu sämre på grund av det. Nej, precis. Jag kommer ihåg så här, våra som vi hade på gymnasiet. Ja. Eh, utanför henne så var det en sån anslagstavla med massa så här lappar. Behöver du prata med någon? Bla, bla, bla. Då var det nästan, alltså jag vet inte, det var typ kanske... En lapp som har riktad till killar. Men det tjejs fall det typ fem, sex lappar. Så här, tjejgrupper, ja. våldtäktsgrupper. Behöver du någon att prata med? Här är det tjejmöten och sådana saker. Och Det är, det är så och... hemskt. Ja, det, det är, är så som hemskt. att man stänger ut halva Sveriges befolkning och säger att ni får inte lov att må dåligt. Precis. Och samtidigt tror jag man elda på det här med att vi känner skam och dåligt nästan. Exakt. Eh, så, till exempel, pratar vi våldtäktare, eller tjej som har varit usa för något sånt, hon blir ju väldigt ofta bemött med, även om hon själv kanske tar tag i det och går vidare ganska snabbt, så är det som att i så fall så förtränger man det självklart och allt ja. det här bubblar upp senare och sådär. Man är liksom inte som tjej en skör i kontrast till killarna. Sådär, utan den här starka socialiseringen gör ju att både män och kvinnor missgynnas och inte kan vara Sitt bästa jag liksom Gud ja, om tjejer har en press på sig Att de ska må dåligt Det är klart att man känner efter lite Och känner att jo nej men jag mår nog dåligt Ja och så får man sympati också uppmärksamhet för För att man mår dåligt som tjej. Ja, Och sen förstärker man också ändå bara den förebilden Om att tjejer mår mycket sämre mm. Tjejer är mycket svagare Och sen så tycker jag också att Nu när vi snackar destruktivitet också mm. Så tycker jag att eh, Det känns mer Alltså, nu kommer jag ta upp mina tv-serier igen mm. Men eh, alltså, Tjejers destruktivitet Blir problematiserad Medan killars destruktivitet anses normalt Så mm. om vi pratar om Till exempel Gossip Girl som vi tog upp förut eh, Där vi pratar om att det fanns Serena var mm. den destruktiva tjejen Och Jack eh, Bass var den Destruktiva killen Så, problemat så problematiserar man Serenas strikande och, och hennes destruktivitet medan kattast sexig. Mm. Det, det är en person som ligger runt som tjej när hon är skitfull. Och en kille som gör när hon är skitfull. Alltså, Det kan det ju destruktivt i båda fallen. Det kan det mycket väl vara. Men det är samtidigt så här tjejen. Hur mår du? Blir du utnyttjad? Verkligen. Men för killen är det bara att du gör gått liksom. Verkligen. Det är hemskt. Grej var, jag skrev uppsöpseln här förra året. Då skrev jag om just Gossip Girl, ur ett gällesperspektiv. Mm. Uh, och då tog jag upp det här att det är ett stort problem Att man Att man gör så här Att man lyfter fram tjejen som Alltså fruktansvärt Skör och Mår väldigt dåligt Medan killen så killen är det normalt liksom. mm. det, det är verkligen inte bra För det som du säger Det, gör, det skapar en uppfattning Om att tjejer är Väldigt svaga och även det här med sex, att liksom, tjejer får absolut inte lov att ligga runt. Mm. Man tror liksom inte att det finns tjejer som tycker att det är... Alltså som gör det för att de vill. Nej. Man försöker ju alltid hitta det som du säger, blir du utnyttjad eller något sånt. Mm. Precis, eller, liksom, eh, eller att man gör det för bekräftelse eller sånt där. Ja, precis, verkligen. Att de det är inte de här sakerna. Mm. Det är tjejer som blir socialt utstötta. Det är, det är tragiska människor för de ligger runt. Vi är dock förvånade. Det här är ändå 2012. Det är sjukt att det fortfarande är så här. Ja, sen tror jag tyvärr att USA gör oss lite mer efterblivna med tanke på deras ideal som är mycket efterblivna. Liksom. Jag, jag tycker inte att det är problem egentligen. Eh, det här med att man konsumerar saker som inte överensstämmer med ens ideal. Men då måste, det är viktigt att det uppföljs med diskussioner om det alltid. Att man lyfter fram det sjuka och det Exakt. Men det, det är det ju liksom ingen som gör. Utan man, man tittar ju på det här och så tänker man, åh vad jag skulle vilja ha deras liv. Ja, precis. Och sen ser jag precis, sitter man där och super sig full en tid. <laughs> Oh, kära vänner. Nu börjar det bli dags avsluta. Mm. Tack Frida för dina kloka tankar idag. Tack Amanda för uh, dina kloka tankar. Vi ses nästa vecka. Tack för att ni lyssnade. Glöm inte att gilla oss på Facebook. Tagga podden. Hejdå. Hejdå. Buss, buss.